Яворове косовище Раннього літа ми з дідом ладили Яворові косовища. Належало вибрати в лісі гінкого молодого Явора, а наперед ліп до церкви і покласти вузкову свічку пророку-громовладцю, помолитися за лад на газдіївстві, за спіх у роботі, за вдале ремеслування – Удома ввечері язик за зубами держиш, уклонившись образам, рано лягаєш. Досхід сонця піднімаєшся і, нікому не кажучи про замір, рушаєш до поміченого явора. Дорогою ні з ким не здоровкаєшся, до бесіди не пристаєш, смиренно шепчеш молитви. У лісі, перехрестившись, починаєш підрубувати явора з чотирьох боків. Рубаєш точними і негучними махами, Щоб не розбудити велику хащу, Приспану за ніч. Верхівка дерева має впасти на північ. На землі дерево вчищаєш, Відсікаєш триметровий криж І завдаєш собі на плечі. Дорогою читаєш подячну молитву за те, Що хаща впустила і випустила тебе з миром. Удома, Кругляк розколюєш з тончого кінця на дві половинки. Не обтісуєш. Ховаєш на бантах під стріхою у затемненому провійному місці. У вільний зимовий вечір зносиш яворину з хліва. Уже суху легку розколюєш знову навпіл. І за сих ощепів будуть два косята. Починається тисання. Перші тріски дідо схапував і десь заникував у потаємному закутні, інші спалював. Кося тесалося одним дихом, готове держално. Діде чіпляв двома ручками за сволок у сінях, аби підсихало до весни. За зиму воно ще сідало. На святий вечір дідо брав в одну руку суху отаву у другу,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 як помагаєся свята вода людям, так аби моя кося помагала мені у всякій біді і усю нечисть від мене відганяло, і тіло й душу мою спасало. Тоді заходив з кісям до хижі, набивав на нього дзвінку литовку, їх клав у красний закут. Чекав священика, котрий, освячуючи житло,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 І палицею, аби боронитися від звірини, а головне, правдивим оберегом. При кізьбі на уходах, коли ночували в далеких кулибах, спасу не було від босоркань і повітруль. У яких лише подобах не являлися вони косарям у паркі під полонинні ночі, то жінчувкою що нібито принесла перекуску. То панікою в солом'яному калапчику, То блідою дівочкою Звінкоми скосить. І коли струджений за день чоловік Засанав умлівока В своїй ліщенові халабуді, Сіль лісові повійниці Бралися мучити його тіло. Требили, гнявили, Скомтали, щепали, Присмоктом витягували Мужиську міць. А з третьою молочною росою Звітрювалися в темній пущі. Мертво око за сим позирав із бездонної небесної криниці місяць. Косар уставав у передрання, як пес побитий. У сенцях ломоті костей, без сили їдяки на роботу. Якийсь час занадилися дві геть молоді повітрулі, що вимордовували чоловіка за ніч до напівсмерти. До боженої жони, що виносила сюди їду, той ніякої хіті не мав. Почалося все після того, як у глиняній бані, де копали черлиницю на вальки саман, притовкло двох сільських дівочок. Тяжкою смертю відходили бідолашні з повними ротами землі. Відспівали їх і впокоїли на вершку цвинтарного груника, та видати спокою загиблі так і не знайшли. Молоді косарчуки боялися заснути, придрімували коло вогню, а старі розказували, як повітрульки в шовкових пилинах закрадалися в колибу, замикали студенними перстами їм очі, діставали заплітки з волосся, і вузлували руки і далі робили з нещасними, що хотіли. Сільське жіноцтво припросило попа запечатати злощасну глиняну баню хрестом. Цілу ніч божі люди з Чумальова читали там псалтир, і лише поза цим оті влесливі повітрулі дали косарям спокій. Та скільки і без них непевної нечисті носилося по сутинках диких зворів». Ті напасті обминали мого діда, бо мав він на них добру відгану, яворову, лєву косу, де б його не запосів нічліг, клав діду на порозі кучі, сячене, пересячене древко і сам вкладався з проникливою примовкою на устах. Ніч темна, ніч тишна. Сидиш ти на коні чорному на сідлі сокулиному, замикаєш ти комори, дворці їхлівці, церкви й монастирці і цісарські престоли. Замкни всякі нечисті губи й губища, зуби й зубища, очі й очища, кіхті й кіхтища.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 І любив звиватися коло дідового ремесла. Дістаючи за свою роботу дерево, дід часом дащось стругав для сільської челяді. Бувало, що і труни деревища. Коли тріски летіли на землю, діду примушував мене ревно визбирувати їх і жбухати в піч, щоб ніхто з прибутніх потайки не зняв першу трісочку. О, то не просто скіпка то тріска чарунка, що чоловіка годна зробити невидимим, а самому відкрити затейливий світ. Дідо, коли ще був недолітком, крадьки від свого вітця затаїв таку скалку в пазусі, а далі вчинив так, як казало старе повір'я. Жаска то була для нього година. Увечері, перед паскою, кружними дорогами, щоб нікого не стрічати, Пішов до церкви на всеночну. Тихо, як мацур, затягся в темний закутень, І звідти очив на молільників. Свічні плумінці підсвічували лиця, грали в очах. Коли священик обійшов з кадилом храм, дідо поклав грубову трісочку під язик. Від того, що йому відкрилося, Зледеніло хлоп'яче серце. В одного на плечах волохата голова з гострими вухами, вовкун. Другий, з висупленим язиком і довгими, як батуги руками, сабрехач. У котроїсь баби кривий надутий ніс, бо вона все про всіх знає. Ще якась прикрила довгим сукманом хвостик. У воронячої вуйни з-під хустки стирчить чорне пір'я. Третя така песката, що два роти має, один з другим перешіптуються. Червонолиця жона щуриться, як ласиться, пострілює очима на всі боки, а цицьки дині аж тріщать під блузою. А в її понурого чоловіка гор просте під вуюшем, до землі гне. У дівиць декотрих у рукавах сховані голубині крильця, аби женихів до себе пригрібати. А в одної у вухах мізерні срібні чингувики дзвіночки, щоб за нею всі легінь обзиралися, не розуміючи, що їх кличе. Прийшов час хрест цілувати, і дідо видів, як декотрі губи вивертаються, щоби прикластися не до самого розп'яття, а стильного боку. Як проказано, благословення до Перший здимів із церкви. Аби доки послідній челядник кладе поклінного христа на чоло, добігти до ріки і жбурити в бистру воду гробову тріску. Бо котрасі старших босоркань вже зміркувала і неслась ззаду, щоб тут же обернути дітвака на терлицю, дерев'яну лавицю, на якій труть коноплі. Летить скіпка в бистрину, а губи посиніли зо страху шепочуть. Пливи, закляття за водою, за залізний плід, за гору кам'яну. З моєї руки, з моїх очей, з моєї пам'яти дух забивали дідові казки. З бездонного міха його приповісток мені найулюбленішою була оповідка про косичку папороті. Був він ще хлопчуком, коли в озарі взяли його за собою на тиждень продавати по селах смирекові драниці, а він при них – нічний сокотільник, у дорозі хто під возом, хто на возі, сторожив ночами коней, аби ті на паші десь у хащах не ізслизли, не потолочили людські царинки. І от на самий Іван день уночі колова три дітвак задрімав, коли прохопився, огень вихорів – Зате звізди так осяяли долину, що кожна росинка на травиці сміялася. Рушився за кіньми ні сліду. Якась птиця з гащі кликала «Пой-пой, пой-пой!» І пустився він на той голос. І привело його на просіку, зарослу папороттю, аж до грудей. І коли він перебрів той гущавник – то відкрилися йому голоси хащі, і міць налила руки й ноги, а сам ніби підріс. Очі так загострилися, що видів через гори. Коні самі знайшлися, і йшли за ним, як діти. Другого дня, коли віз застряг у млаковинні, Сорохман сам підняв його і поклав на тверде. Чудувалися в озарі. Ще більше чудувалися, коли сказав їм, у яке село правити. Там вони умлі ока спродали всі драниці і дістали розказ на нову роботу. І хлопу-сокотільнику вділили жменю корон. корун, а коли вертали на домів, дорогою всі дівки клично кліпали до нього. Став би мій діду моцний, як кротон, і багатий, як граф Драх. А кому не було до полудня, тому її пополудні не буде. Напеклися якось на сонці його гумові постоли, а тут потічок край дороги свіжою водицею цуркотить. Сів діду на камінь, розувся, витряс у ночі, і полетіла у воду звізда косичка, і того менту полишили діда і сила битярська, і серенча яким був, таким і став. Старій Людкове, потому йому все розтолкували, закутився йому за уночу цвіт папороті тої ночі, тому чудниця така з ними стала. Та що вдієш? Чоловік учиться не до старости, а до смерти. Мені так було шкода, той чудотворної Чічки. А дідо безжурно сміявся в бороду. Така моя доля, як дірява льоля, але нічого. Череп'я довше живе, як цілий горнець.